Още малко продължава предаването Хоризон до обед от студио 4 в Европейския парламент в Страсбург. Ще говорим за отразяването на работата на Европейския парламент и на европейските институции. Дали това е тема благодатна за журналистика, една хубава, така, растителна, обогатена почва и какво означава да си журналист в Европейския парламент. Добър ден, казвам на колегите Десислава Минчева от BTV. Здравейте, благодаря за поканата. Кореспондент на БТВ базиран в Париж основно, нали? така, между Париж и Брюксел. Новини, Париж, Брюксел и Страсбург, разбира се, когато сесиите са тук. Добър ден и на Момчил Инджов, кореспондент на Клуб Z. Добро утро. Сега аз казах, че Деси е базирана в Париж, но на всички ключови сесии на Европарламента я виждаме било то от Страсбург, било то от Брюксел. Момчил е базиран в Брюксел. И на мен ми се иска да направим едно мислено пътуване, да ви вкарам в този особен триъгълник в случая на Деси, Париж, Брюксел, Страсбург, Момчил, Брюксел, Страсбург и да го сравним това пътуване в триъгълника на властта, както се нарича по-български един друг, много по-малък триъгълник с много по-малко разстояние, този между Министерски съвет, парламента и президентството. Каква е разликата? Да отразяваш политическия живот в България, да отразяваш политическия живот, ето в другия мащаб на триъгълник в триъгълник, а, в България, триъгълник институции. в Европа, между трите основни институции в uh, Европа. Те са uh, парламент, комисия и съвет. Аз ще си позволя, Ирина, да не сравнявам, но да кажа аз как работи в Европейския триъгълник и, и може би ще се досещаме за, за разликите. В uh, в европейските институции има правила. В а, една от най-важните европейски институции, Европейската комисия, правителството на Европа, т.е. има ежедневни брифинги. Не казвам, че всичко в европейските институции може да бъде разкрито, но в ежедневен брифинг. Абсолютно всички въпроси могат да бъдат зададени. Нито един брифинг не завършва без някой да е вдигнал ръка и да не е могъл да си зададе въпроса. А много от най-горещите, дори скандалните теми в Европа излизат чрез задаването на въпроси. Дори да не сме най-доволни от отговора, но има задаването на въпроси. Това е в, европейска, в, в, европей, в Европейската комисия. Тук в Европейския парламент. Ако някой иска да се скрие от вас, Ирина, като журналист, говоря за евродепутат, то може да излезе през другия вход, ако иска. Но никой не може да ви забрани на вас, Ирина, като журналист, да стигнете до където пожелаете в тази сграда на Европейския, на Европейския парламент. Тоест, в този триъгълник европейският има правила и едно от основните правила етикет на поведение. И Европа не допуска да се прекрачват червените граници. А, Мисля, че голяма разлика. Така, такава червена граница ли е, примерно, един критичен въпрос зададен от журналист? Как, как могат да реагират политиците? Могат ли да се опитат да умалуважат въпроса или пък да кажат, не ми задавайте подобни въпроси или не надейте да се държите критично към мен? Може, могат, разбира се, нищо не, не ги спира, но това си е за тяхна сметка. Сега съм вече седма година започна. Но никой да не очаква журналистите това... да задават меки удоб... Да, разбира се, въпроси. Не мога да се сетя, Сега, примерно, най Фарач един път, това, когато беше евродепутат, реагира по-стро. В смисъл, горе дело нещо от труда, бе, няма да ти говоря на тебе, остави ме на мира. Но не каза, махай се. Нали, не маха и се оставиме на мира. Това сякаш беше най- най-, най рязкото отношение. А, но хубавото сега, кое. аз лично, лично на мен любимото ми отразяване е на комисиите, на ресорните комисии в Европейския парламент в Брюксел. Защо? Защото там идват изключително интересни хора. А, там идват много руснаци, много руски дисиденти. Има редовно се организират събития с тях. Имах честа да се запозная с, с, с, с, с, дъщ, а, се, с, с дъщерята на Алексей Навални. Имах честа да се запозная с самия Михаил Худорковски. А имах, имах възможността, честа с много други хора от, от много страни по света, хора, които имат някакви проблеми с, с своята власт, със своята държава. И за голямо съжаление, много ми, е, много ми е неприятно, че не каним толкова руснаци в българския парламент. Защо, след като Польша, Румъния ги кане, защо ние не го правим? Ние също сме по някакъв начин близки с Русия, най-малкото за това, че разбираме техния език по-добре, отколкото румънците. Имате предвид опозиционни. Да, разбира се, разбира хора се. от Русия, които са критични към а, властта в а, крема, на управление. и някои на от тях и в затвора лежаха и... като Худорковски. Другото нещо, другото нещо, което ми прави впечатление, и то много добро, е в Европейски съвет. Когато отразяваме срещите на върха на лидерите на Европейския съюз, тук има един момент на колегиалност, ние сме го видели от журналисти от Холандия, така се получава, с течение на годините ние седим на съседни маси с тях. А, и за нас беше много важно мнението на Холандия. Знаете за Шенген, че тя на времето ни поряза. Миналата година все пак реши да ни пусне. И дори долу, където дават изявления лидерите, се, така нашия премьер и техният Марк Рюте даваха така един до друг бяха на, а, на тези изказвания. Холандските журналисти ми направят впечатление, си имат някакви правила. Всеки задава по един въпрос на премьера. Тоест, ако някой има два въпроса, Просто моля някой колегата, за да даде от него втори. И най важното даваха ни на нас възможност да питаме. След като приключваха с Марк Рюте, те ни го прехвърляха на нас. И той си отговаряше абсолютно възпитано. Нито един път не го видях да повиши тон. Стои, отговаря по 20-30 по 30 минути, го пържат. Но, това, но и и колегилността, и начина по който лидерите се държат. Това са две неща, които на мен лично ми правят едно страхотно впечатление. Това е любопитен елемент за някаква форма на солидарност между журналистите по време на прес-конференции, брифинги, не е опит да се иземе и да се прави нещо като <laughs> интервю само от една медия по време на прес а това наистина да се максимално да се извлече информация, нали? Да, мисля, че максималното извлечане на информация е полезно не само за журналист на от отделните 27 държави членки, но и за политиците, които се отсреща. В а, контекста на линията на поведение приета, има граници, които не се минават, има етикет на поведение. Преди две седмици, тук в ролята си на а, премьер на страната, ротационен председател на Европейския съюз в момента Унгария. Тук беше Виктор Орбан. Европейските депутати чакаха уау, с огромно нетърпение тази среща Изблъсъкът не Той дойде... Беше фронтален Той беше от, фронтален от трибуната. Нали? Така, имаше много... Благодаря ви, Ирина. Не... Да, сблъсъкът беше от трибуната, а не между журналистите и Виктор Орбан. Защото Виктор Орбан чудесно. Той е естествено много опитен политик, Разбира се, не е моя работа да коментирам а, в каква посока се разви за около 20-30 години. Виктор Орбан, но той е много опитен политик и той чудесно знае колко е важна връзката му с журналистите. В продължение на над 2 часа, той отговаря на всички Въпроси на журналисти и не приключи тази пресконференция, докато всички, които искаха, не зададоха въпросите си. А, Виктор Орбан в нито един момент не си позволи да напусне добрият тон, дипломатичният тон. Големият сблъсък с Виктор Орбан дойде на следващия ден. Точно така в пленарната зала и между председателят на Европейската комисия Урсула фон Лайен, която аз лично не, не я бях виждала, не я бях чувала, да, а, да си позволява толкова в, да, да отива директно към толкова фронтален сблъсък, да, беше с Виктор да. Орбан. А, силно полемично място е Европейския парламент. А, обаче, ето сега ми се иска да обсъдим този въпрос с какво се промени Европейския парламент с този свой нов състав. Защото ние непрекъснато чувахме, че крайно десните предричаха гигантска промяна, за вой в Европа. Има ли такова нещо според вас? А, а, оправдали се тази много голяма заявка от крайната десница? Кой започва? Yeah, first. Благодаря. А да, да, личното ми е впечатление. А да, не знае дали е гигантска промяната, но че е качествено нова, това е сигурно. Подкачествено нова, разбира се, аз не коментирам дали е добро или лошо, защото не е моя работа, но със сигурност, да, крайната десница в Европа вече е представена по различен начин в Европейския парламент. Крайната десница в Европа, тук, сега е разделена между. Суверенисти, консерватори, патриоти, със сигурност Крайната десница е освободена от комплексите, които имаше до момента в, с присъствието си в Европейския парламент, сега е много по-представена. Със сигурност Крайната десница обаче в Европа е далеч една нехомогенна маса. Тези различни групи вътре в Крайната десница имат много и понякога радикално различни позиции по най-горещите теми Украина, Близък изток, миграция. Да, може би това обяснява и слабото гласуване против а, даването сега, на финансовата подкрепа. Това е достатъчно. 56 човека само против. И от тях. Моля, е, за какво да, ста става въпрос за вчерашното за е, Това беше доклад на шведската евродепутатка Карин Карлсбрус. Идеята на Европейския съюз да предостави 35 милиарда долара по за, е, там, механизма по, за сътрудничество по займите за Украина. Макрофинансовия механизъм, да, макрофинансов... с който да се използват замързените да, руски активи. Точно а, да. а, доста сериозно нозинство. 580... 880, така, от 720. А, точно така. 2... За тази... Да. А, 56 човека, от които половината са от горе-долу 20 нещо от групата на суверенистите, което е най-малката политическа група в Европейския парламент, между другото. А, и, а пък патриоти за Европа, които са третата по големина, и бяха големите приказки, чето, как набират сила, патриотите пък помежду си се разделиха, защото, защото, защото и там има, например, как да ви кажа, в полските а, полските евроде. Не, да. не, консерватори. А, да. Полските а, патриоти. Там, криоти, групата не, на патриотите, как... те може да са антиукраински, а, но те са и, анти... и антируски. Няма как един полски евро... По... по никакъв начин няма как полски представител да е проруски. Извинявам се много. Ако против, консервативна десница също има. Имате ли против да. буквално в две изречения mm -hmm. да се опитаме да кажем кой кое в крайната десница? Защото ние с момчил разхвърляме едни думи, едни патриоти, едни <laughs> суверенисти, ама става ли ясно кой кое? Накратко. Патриотите за Европа се обединиха около унгарския премьер Виктор Орбан. Там влиза и френската крайна десница около. Марин Люпен, въпреки, че сегашният лидер, диамантът на френската крайна десница се казва Жордан Бардела. Суверенистите в Европа са, се обединиха около алтернатива за Германия. Може би, а, слушателите, след като са избрали да слушат Ирина Недова, най-вероятно чудесно знаят а, с а, това, което Ирина може да предложи във всяко свое предаване. Да, да, Де си чувствам, би, че вървиш към а, споменаване на политически партии, които а -а -а. не можем да споменаваме. Не, не, няма, да, да, разбира се, да че няма кажа, да споменаваме политически. Орбан, Орбан е, нали, е, той е един изключително опитен политик, наистина, както каза Деси, но той но, много добре знае. Той се движи по ръба. Не преминава някой граници. Сега той може да е нали, противник на миграция всичко. Но в същото време, Орбан, нали, даже някой го имало обвинение към него в неонацистски околни, който е и да колега, негов противник. Ако питате, ще ви се измее, защото поне антисемитизъм в Унгария няма. Това, че нападат Джордж Сорос, който е евреин, няма нищо общо. Джордж Сорос е личен враг на Орбан не за това, че е евреин, а за това, че е Джордж Сорос. И е личен противник му, нищо повече. Например, това, това е, което аз искам да, кажа, Добре, аз нали искам да се върнем десна. към това хубаво. А, има по-видимо присъствие на крайната десница като цяло. Има вътре различни групи, които деси очерта. Няма значение. А, има санитарен а... кордон. Около тях се създаде. М М много е важно, може би, да обясним на слушателя какво значи санитарен кордон. Така е. Това означава, че представители на крайно десните политически сили нямат достъп до ръководните ключовите постове в Европейския парламент. Това значи санитарен кордон. Дори няма и ръководител, дори предстател на, на, на парламентарна комисия. До там стигнаха, че да, да не изберат нико, нито един от тях за предстател на парламентарна комисия, което ги разневерява. Но, но разбира са, се, но... това всичко е свързано и с начина по който гласуват европейските избиратели, защото такова е представителството. А, има и още за... нещо. Такив, такив, така, такава е бройката, нали? Да, такова и е и Ама това не е сегрегация или дискриминация. Има, крайна... има нещо много характерно за крайната десница, която. Обещава на нас, европейските граждани, да промени Европа. Няма да е, може би, с най-голямо любопитство очакваме да разберем как, защото до момента има едно струпване на думи, които не винаги носят съдържания, като, например, да, да, си, вър... да си вземем брюкса от бюрократите и да го дадем на хората. Да, това е една упорните Или искаме различна Европа, ама каква? Да видим сега каква е Европа, защото ето а, и в българските медии, и в българските социални мрежи вече се чуват а, подобни твърдения. Европа затваря границите, Германия затваря границите, нали за Полша а, вървят цитати от Доналд Туск, те наистина имат сериозен проблем с контролирани мигрантски вълни от Европа само има сериозен проблем, а, не само Полша. Е. Европа има да. Сега, така ли е обаче? Колко, колко се е променила Европа? Вярно ли е, че Европа върви към. А, затваряне, тотално затваряне на граници и конкретно Много в е важно, моля да оточним. Да Никой не затваря граници. Връща се контрол по вътрешни шенгенски граници. Това е друго. Затваряне на граници беше както през COVID. Не можехме да влезем от страната А в страната Б. Но вътре, в шенгенското пространство, няма затваряне на граници. Има връщане на контрол по някой от границите. На 9% от държавите, 29 са държавите в шенгенското пространство, 9 от тях връщат контрола по границите си. Това е напълно законно. Всяка една шенгенска държава може да, да върне временно контрола по границите си, ако прецени, че има риск за националната и сигурност. Така че няма затваряне на граници. А, а, пъ аспектъл, минава, за един, граници. Сега, момчил, пътуване. Минават минава За един месец. Три, вече трети път съм тук и непрекъснато се движа до Германия. Още повече два пъти бях отся, както и сега и сега съм отседнал в хотел в Германия. А, мали, по, ходя по някаква причина до Германия, например, че, че ми се пие германска бира, че е по-разнообразна по от френската, че повече ми харесва. Но а, и с кола, и с, с транспорт съм се движил за този един месец а, в Кел, в град Кел в Германия, който е граничният град от другия бряг на Рейн. На входа от към Франция стои две-три полицейски коли и полицаи пред, е, отвън. Нещо се оглеждат, вероятно проверяват, но по сигнал. На мен не ми се случи, аз лично не съм видял някого да проверяват. Тоест, това е което да сме, забелязвам. Това, което казвате е да сме чувствителни към думите. Другите а, Няма пункта, затваряне на границите, не, няма, Европа не се е затваря, но връща контрола... Има още два, моста, още два моста, моста, моста на Хрен. Не, тотално, така ли? Да, да, има проблем с липсата на координация. Много държавите в шенгенското пространство, които върнаха контрола по границите, си го направиха по различно време. Едни са до средата на ноември, други са до средата на октомври, трети са до средата на декември. Тоест, това, за което говори момче, ама има гранични полицаи, зависи в каква посока от Франция към Германия, да, могат да ти проверят документите. От Германия към Франция не. И Франция нищо не затваря. Сега тя просто сигнализира на Брюксел ага. че продължава. Сега, още един въпрос ми се иска да обсъдим и той е свързан с а, какви са горещите теми и горещите моменти, които, които ви предстоят в отразяването на Европе, Европейския парламент и евроинституциите. Предполагам избора на комисар, нали така? На комисари. Изборът на... Набързо. На, на, на това е решаващо. Изборът и на комисарите ще бъдат между 4 и 12 ноември. Решаващо е, защото ако Европейският парламент реши да спре един или двама, или над двама от кандидатите, а гласуването в анблок на комисията може да не се случи в края на ноември. Моята лична интерпретация, но моля да бъде извинена. Това е чиста спекулация в условно наклонение. Ако а, комисиите в Европейския парламент искат да създадат проблеми на кандидатите за еврокомисари, ще го направят. Някои от тези еврокомисари ще бъдат изслушвани от 4 комисии. Българската кандидатура, българската кандидатка ще бъде изслушвана от една комисия. Моята спекулация е, че това означава, че евродепутатите не и готвят проблеми. А... Така, това е интересно, но тези, които ще бъдат изслушвани от четири комисии, много ми е любопитно какво става с портфолиото на а, Вера Юрова. А, Юрова. Върхов... Ю... Йорова. Йорова, Йорова. Да, сложно <laughs> произношение. А, това означава rule of flow, това означава човешки права, върховенство на закона. Сега разбираме, че в новия състав, предложен от Урсула фон дер Лайн, това портфолио минава в няколко различни други а, а, ръце, т.е. ще бъде разпределено между няколко различни еврокомисари. Какво означава това? Какво означава? Че може би все пак има, има някакви причини, просто малко може би да се облегчи задачата, макар че има и някои неща, които много учуд... много са много очудващи, защото Оливер Вархей, който до сега беше еврокомисар по разширяването, не знам дали забелязахте, че той е номиниран освен за здравеопазване и благоденствие на животните, също така и ще отговаря за данъчното облагане. А, т.е. наистина една особена комбинация Малко, да. между а, и, обаче, теми в лицето да, има на... и някакво дублиране. По принцип винаги някой ресор, някой покрива по някакъв начин. Ако правилно разбирам въпроса ви, Ирина, вие питате какво ще стане с защитата на журналистите, с Учитывам. свободата на словото. Аз мисля, че не, не, нямаме основания да се тревожим за това, защото именно този портфел ще бъде разпределен между няколко еврокомисари. Как точно ще, ще научим по време на изслушванията на кандидатите? Да. Добре, това е интересно. И последно, смятате ли, че консенсуса на европейска почва е по-лесен Отколкото на българска? Мисля, че а, не зная дали е по-лесен. Ако, е ако са ясни посоките, обаче къде е север и къде е юг, тоест, на къде върви Европа, а Европа има ценности, има ясни позиции. Европа иска да има собствена отбрана, Европа иска да има нова стратегия, Европа иска да нейният е най-важен съюзник да е са нейните американски щати. Да, в този смисъл, мисля, че. А, Ясно става как се обединяват държавите, членки. А не само това. Става все пак, проевропейското музинство се запази. Имам предвид Европейска народна партия, социалистите и либералите, плюс са умерените зелени. А, те по някакъв начин нали, за по някои въпроси ще си съдействат и ще си взаимодействат с консерваторите и реформистите, които не са чак толкова крайно десни, колкото се опитват да ги изкарат. Защото, изнете право и справедливост не е крайно дясна партия, но по никакъв начин нали, в Польша, най-голямата нали, най партия в Польша. И с точно този санитарен кордон, за който по-рано говорихме, ще свърши работа. Този санитарен кордон е създаден, според мен, и не само според мен, за да остане, за да, за да остане проевропейското мнозинство, което при необходимост вярва, да вя... не, трябва да вярваме в това. И аз вярвам, че ще загърва различията си. И ще Ясно. бъде просперитетът на Европа. И, и всичко важно за Европа ще бъде приоритет. Виждаме работата на този консенсус, базиран върху а, принципи. Аз много ви благодаря. Да, а, да, това гласуване пак се връщаме към него. 580, само 56. Като включително някои патриоти гласуваха за. Благодаря ви за всички тези нюанси. Разговор с Дасислава Минчева от BTV кореспондентката на BTV за европейските институции и Момчио Инджов, кореспондента на Клуб ЗАТ.